Fema Radio Show <laughs> Inakuaje msikilizaji wa Fema Radio Show na sana kila anapopata wakati wa kuzungumza nawe kupitia gurudumu hili safi kabisa la Fema Radio Show Inakuwaje? mwaka mpya huu tangu mwaka jana tumezungumza tumebonga sana maswala mengi ya vijana e, kupitia kipindi hiki lakini tunakutana tena nafurahi sana tunapopata wakati wa kuzungumza pamoja kama unaofahamu fema radio show inaleta kwako na femina lakini safari hii basi tunashirikiana na washirika wetu hivos. na hawa basi wanatuletea mada moto moto kabisa zinazohusiana na masuala ya ujinsia tukiangalia sualazima so zima la utoaji mimba sababu zake ni zipi kwa nini wasichana wengi wake wengi nchini Tanzania wanatoa mimba lakini vile vile tukiangalia athari za utoaji mimba na vitendo hivi vinavyoendana na utoaji mimba nchini Tanzania. Ya, nitakuwa na mambo mengi sana ambayo nimekuletea Leo ndani ya Fema Radio Show na kijana ambaye ana storia yake matata kabisa kuhusiana na kile ambacho na kizungumza lakini vile vile tunajembele tu ambaye yeye atatupa zaidi masuala ambayo tunaizungumza leo bila kusahau majanga. Unajua vile vituko nini pale kati eh kuhusiana na masuala ambayo tunazungumza Lakini kabla tujenda kusikiliza wananchi wana gani kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza, hem tuna tupate burudani ya mziki kidogo, ha? huyo hapa Benpo anakuambia na kuzimia. Naitwa Rebecca Giumi. Karibu. Bipaya, bipaya. Bipaya, bipaya. <muchasana> wangu, wa Tanzania kanda ya Kati. Uh, makao, maku, moja, uzuri wa nchi. Ndugu zangu wa makwale, Kaimua pole nao napenda kukukumbusha tu kwamba ndani ya Femina tunaamini elimu pamoja na burudani na natumaini basi tukowea mburudika kwa kibao hicho matata kabisa kutoka kwake Ben e e, muda huu ni wakati wa kusikiliza sauti za vijana wananchi kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza. Na group langu basi timu yangu nzima ya Fema Radio Show ilisafiri mpaka Rukwa, mkoa wa Rukwa katika wilaya ya Sumbawanga kwenda kutafuta undani wa swala ambalo tunalizungumza hii leo ndani ya Fema Radio Show. Kwa nini wanawake hutoa mimba na tujiunge basi na ripota wangu kutoka Sumbawanga Daniel Kabanda yeye amezungu katika viunga na mitatu fotofauti tofauti ya Sumbawanga kwaoji wananchi swali hili kwa nini wanawake hutoa mimba Daniel Kabanda karibu sana ndani ya Fema Radio Show Fema Radio Show Dio show ya kijinja This is who we are show ya Radio show. show, show sana Daniel, hayo ni maoni ya wananchi kutoka uh, wilaya ya Sumbawanga, mkoa wa Rukwa wakizungumza maoni yao kuhusu swali letu la leo, uh, swali ambalo linatuongozea kipindi cha leo. Kwa nini wanawake kutoa mimba. Na bado niko na Daniel, hajaniacha. Lakini safari hii anatuletea jipange wa Fema Radio Show, kijana ambaye ana story kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza leo, eh? Alitaka kutoa mimba huyo, eh? Au niseme, tumsikilize Daniel amlete jipange wa leo maana naweza utamu au vipi? Daniel, emtu pe utamu. Fema, Fema. Radio Show. <laughs> Saudiaco. <laughs> yipange pange pange ah ange pake 게 파게 다가서고 나가는 거 같아요 ange pake Pange, pange. Fema, <laughs> Saudiago. <laughs> Saudiago. Yes, huyo ni Daniel reporter wangu kutoka Sumbawanga akiwa amefanya kazi nzuri kabisa ya kumuoji jipange wetu wa leo kijana mwetu Christina ambaye alituelezea story yake ajinsi gani basi alishawishika kutoa mimba na baada basi ya kupata ushauri kutoka kwa boyfriend wake akawa ameacha mleta kwako kwa bwana Ishi ambaye kimsingi safari hii basi kama unavyojua bwana Ishi anabadilika badilika, badilika eh? hivi sasa basi yeye ni champion no masuala ya ujinsia kama ambavyo boyfriend wa Christina alimshauri vizuri Wanaishi ana ushauri kwa wanaume wengine Tanzania ambao hawaendi sawa. Hem msikilize kwa mengi zaidi. Bwana Ishi, karibu. Ruka tu. Kindumbu endumbu echalia. Kindumbu endumbu echalia. Kindu <laughs> Usifikiri nacheka kwa mazuri nacheka kwa uchungu. Katika utafiti niliyofanya, najua kuna sababu nyingi sana zinazopelekea mabinti kutoa mimba. Lakini sababu ambayo mimi nimeifanyia utafiti kwa kutumia kiona mbali changu, iko ndani ya kindumbu endumbo echalia, ya kindumbu echalia. Kuna baadhi ya wanaume wao wanajiita sukari, asari ya warembo. Lakini hiyo asali au sukari ya warembo wakishawapashika mimba hao warembo, wanasepa na matokeo yake wanakuwa mwaaruba aini wao warembo na sababu kubwa ni kukwepa tu majukumu kukwepa kwepa majukumu wewe kwa nini ukwepa majukumu mwanaume gani wewe unaokwepa majukumu aya kwa nini ukwepa majukumu sasa ili kuepusha hizo songombingo panda kushuka bilingi bilingi kwamba nani kafanyaje tuslaundiane inatakiwa mnapokuwa katika mahusiano kwanza kabisa inatakiwa mzungumze mlindane ili kuepusha Hayo matatizo ambayo mnaweza kuyapata. Tumeelewana? Kinyume na hapo itakuwa ni shida. A... Baari ya kumskiliza bwanaishi huu ni muda wa jembe la Fema Radio Show. Na kama unavofahamu basi au kama ni mara ya kwanza kusikiliza Fema Radio Show, aa, kipengele hiki basi cha jembe tunapata wasa wa kumsikiliza mtaalam ambaye anatu Dada Vulia anafafanua kwa kina kwa undani kabisa kuhusiana na mada ambayo tunezungumza leo ndani ya Fema Radio Show. Na safari hii basi niko na ripota wangu wa pili, huyu ni Lena Abel yuko Kokosumbawanga na yeye amefanya kazi nzuri kabisa ya kwenda kumwoji jembe letu la leo Lena Abel karibu mlete jembe wa Fema Radio Show Fema Radio Show yako jembe la, town. la town. jembe la town. <laughs> Jembe Je la tao jembe la tao Jembe la Tao Jembe la Tao Jembe la Tao Jembe la taa Jembe la taa Jembelatao, la, jembe la, jembe la Fema Radio Show. <laughs> <Saudiago>. <laughs> Asante sana leina kwa kazi nzuri kabisa kumoji jembe wetu wa leo msikilizaji wa Fema Radio Show muda huu wapa, Tendo tukapata burudani. Na namleta kwako kwa basi Barnaba akishirikiana na Vanessa Vimani eh wanakwambia siri. Burudika ndani ya Fema Radio Show. Fema Club na Fema Radio Show. No, do no, do no. si chii si, si. kwenye dini mmm nawe wako nyumbani kisha unifende kwa muda wako oh. nimependa matupu yako even nikuulize swali ni. ah, ah, you listen i unajua mada tena afanya mimi ni mbona nisemeni nini muamo kila kitu kushow Ni muda wa kusema na Fema msikilizaji wa Fema Radio Show na kama ni mara yako ya kwanza kusikiliza kipindi hiki karibu sana si tunapenda sana uh, wasikilizaji wetu hapa na kila wiki basi kuna mshindi mmoja hapa e, msikilizaji anapatikana kutokana na kile ambacho anakuwa amekijibu kutokana na swali letu la wiki la Fema Radio Show Sema na Fema kimsingi basi uh, inasoma SMS yako kupitia namba yetu ya 0753003001 na kwa ndiana na sisi basi ni rahisi sana. Andika neno radio, acha nafasi, tuandikie ujumbe wako au kama tuna la wiki jibu swali letu kisha tuma jibu lako kwenda namba 0753003 Sifuri, sifuri moja Usisahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka. Lakini Femina tunapatikana pia Facebook, unaweza katembelea page yetu au kurasa wetu. A, tafuta tu pale juu andika Femina Hip 1969, utapata page yetu to alafu inakuwa fresh kabisa. Pia tuko Twitter Hip, Tufate alafu uweze jua tukakufata pia, alafu ikawa poa kabisa. Bila kusahau vipindi hivi vya Femina Radio Show vitakuwa vinawekwa kwenye tovuti yetu ambayo ni www.feminahip.or.tz tembelea pale pia unaweza kuona mazao mbalimbali mbali ambayo Femina inatengeneza kwa ajili ya vijana nchini Tanzania. Kwa leo basi uh, kwa sababu wiki iliyopita tulikuwa na kipindi kama tunaanza naomba tunisome swali la wiki hii la Femina Radio Show na ukilijibu basi uweze kujua wiki ijayo unaweza ukawa mshindi. Na sasa la wiki hii basi linauliza kwa nini wanawake hutoa mimba? Kwa nini wanawake hutoa mimba? Na wewe basi kwa maoni yako ututumie jibu lako kupitia namba yetu ya 0753003001. Usisahau kuandika jina lako kama nilivyosema mwanzo na sehemu unayotoka ili tuweze kuwasiliana pindi ambapo utakuwa umeshinda. Sema na fema. Udishindie zawadi kibao ambazo Femina inazo kwa ajili yako. Femina Saudi yako. <laughs> majanga. Majanga eh? umesikia hapo kama inavosema ni kipengele cha majanga na hii sehemu bwana hey. inavituko vituko hi? hii. Hey. Na leo basi tunakutana na fundichereani ambaye mikasa yake basi kupima pima nini fundichereani mambo yao. Kapima pima na tingi akapimika lakini kwa habari zaidi mwenye mwenyewe fundi chereani Mohamed Rashid yuko hapa anataka kutuambia mkasa wake majaka on the picture majanga. Nikushukuru sana msikilizaji wa Fema Radio Show kwa kututegea sikio kwa takriban dakika 30 tumezungumza masuala mengi mengi sana kuhusiana na uh, sababu kwa nini wanawake wengi nchini Tanzania hutoa mimba. Eh tumekuwa kijana mwenzetu ameshia stori yake lakini vilevile vile, vile mtaalamu kazungumza kwa upande wake. Na kusema mimi nimepata kwa leo sababu kuu ambazo zimejerudia rudia kwa nini wanawake hutoa wa mimba ya kwanza tumezungumza vishawishi tume nasikia wengine wanasema masomo kwamba mtu yuko shuleni kwa hiyo naona aa, kwa kipindiki siko tayari kuwa na mtoto anaamua kutoa mimba lakini vile vile naona sababu kubwa sana aa, inaibuka hii kwa pande zote kwa mtaalamu hata mtu wetu wajipange. Uh, wazazi kuwa wakali kwa watoto. Pia inaonekana ni sababu moja wapo inawafanya wanawake wengi au mabinti tuseme wasichana kutoa mimba. Na sababu ya mwisho ambayo kwangu mimi nimeipata ni kukataliwa na mwenzi au mwenza. Kwaawe unakuta msichana labda ile mtu ambaye amempa mimba anakuwa mpĩ ushirikiano. Anaona cha msingi kufanya hapa ni bora tunitoe. Na tunasisitiza, kutoa mimba kwa njia zisizo salama ni hatari. Ni bora ukigundua kwamba una ujauzito, utafute ushauri kwa wataalamu wa afya. Tembelea vituo vya afya. Kwa wiki ijayo basi, tutazungumza zaidi kuhusiana na hatari zinetokana nazo na kutoa mimba kwa njia zisizo salama. Hisi ya kukosa, eh? Tutaenda kwa kina zaidi. Kusiana na mada yetu ya leo. Nikushukuru sana msikilizaji wangu kwa kutegia sikio kwa takriban dakika 30 lakini vile vile niwashukuru washirika wetu kutoka Sumbawanga, Rodi Sumbawanga. Asenteni sana kwa ushirikiano mliotupa. Bila kusahau hivos ambao wanasababisha mfululizo huu wa vipindi vya ujinsia na femina ambao wanasimamia gurudumu hili la Fema Radio Show mpaka wiki ijayo na itakuwa Rebecca Gumi.